بسم الله پاراسوره بکر کی د 200م آیات مبارک ننوی درس و من الناس یوزن دخل کو نمیشری رسول دی چه خپل زان امر دات الله د فرد لټولو او بولو درزاون گئی دا اللہ واللہ رعوفم بالعباد اللہ مینہ کون کے دے دخل بندگان سراب دا لبز شراعیات مبارکہ کراغلے ذاد اذداد نو له پمانه ده رسول او غسود رازي لکه سوره يوسف شلميات کلمزه شراب پمانه ده بيع او ديشترا رازي او شروه بثمن بخس الت و شروه خرص کړو دي رونو يوسف عليه السلام په پیسو ما مولي یا وشروہ اغسط او دی قافنی وعلو یوسف علیہ السلام لرام دعیات بے نزول بارک گن اقوال را غنیمی باز ویداد سحیب رضی اللہ عنہ بارک دعیات نازل شوے چغت سحیب رومی ویی دالو ای جلید القدر صحابی دے عمر رضی اللہ عنہو وسیعت کڑے او چنمان شہادت نفس دید جنازی مصپما بانی دویو کی لسحیب رضی اللہ عنہو آغازویم شخصیت دے چھ امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ عنہو بانی دید جنازی مصکڑے او او یو حدیث کې راغلی و ایسو کسان او ته جنت په شوق کې دې خل و راځي دنیا جنت ته په اشتیاق او شوق کې دا او سو کسان او ته جنت په شوق کې یو پکې صاحب رضی الله انو لوې عبادت گزارو دې اسمان او زمکه سمره سمره عبادت کوي ویٹولش پوی جڑل و عبادت بے کونو نیوزل ورت بیویوی بی ان الله جعل اللیل سکنن اللہ اللی شپ دارام گرزولی تو خطولش پوی عبادت و پوی خیم نو دیو ورت ان الله جعل اللیل سکنن اللہ لسوہیب ان سوہیبا اذا ذکرن نارت وار نوموہو و دا د کل جننتتهواله ش خو هو وي صاحب چې او را یاد کې دیې تې خوب و تختې او چې جننت را یاد کې د شوخ د وجه نه خوب و تختې د بعضې د ای یاد د دی چې کله حجرت کولو۔ نکو فار ورد مخلشول د فرمایي چې کله نبي رې السلام مديني منوره ته لاړو بالخروج مام د وطو قص کو چې مديني منوره لازم او مکه مکه رمضان الله لپاره قربانو او پرېزمې لذو قرئ سو زوانا نو منکم بیاسو وثم نذيرا فرشوشل لذو ارتوی چگورا ما سره غشی دی او تاسو لفتد چ تاسو کی زټولو کی تیر اندازم لقد علمتم انی من ارماکم رجلا تاسو لفتد چ تاسو کی زټولو کی یم الله لاته صونهله یاحت ارمي د مافی کنا نهتیتهغې ندي کېد نه شي چې غشيې خلاص کړيې بیا او په توه جګېږم غې نهپس چې موسخواښ نو هغه به کوئ مخواښې نوماسه چاندېښښ کړي هغهوا زییدله خمو مع پرزي ازما کور کې فلانه زه وو کنه او هغه کې ما څه خکلي ورو بسې د ژت ژت سره مخکې چې بریله دې سلام مدینه منوره ته وحی نازل کړو الله حبيب ورثو یا ابا یحیا رب حل تا خو ډیر د ګټ تجارت کړي مال دې ورکو خو ځان د اخلاص کو د خپل پیغمبر د پاره او الله د آیات ورولي ګلو ومن الناس ميه شري نفسه ابتغاء امر دات الله اخرج هو الطبراني امام طبراني دا حديث ذکر کړو امام حاکم امام حاکم وصححه ووافقه الزهبي ووافقه الزهبي لو یادت صاحب رضی الله عنه بارکی د آیات مبارک راغله ابازوی هر مجاهد بارک د آیات جان قربانی ده الله درزاد افارم هر مجاهد پدی کې داخل نه باجوید د زبیر بن العوام او دغوی مرګره مقداد بن الاسود رضی الله مبارک نازل شه خبیب رضی الله نو چې مشرکان په دوکاو نیو او شهیدکو نبراو لاش پښو لای کړو د د الله ح منین ځلو خو ب ب انخشهبتې فلهجن څوک د سهاحوي زړ پروت ته شهادت نفس چې داله ش را کووس کې یو دفن کې د فن کېیو د لب به جننت ووي د زپیر الله نووي ما او زما مګریېقدداد ر الله نو د دا مکیلت لرو د دشمن خلیتا اوو ک دا نه بدرړ او د خو رضی الله نولاشي د سی نه رااکوشکو او غې دفن کو بعض و دا راغ سړی باه کې دی چې امر بال معروف کوي یا نه ن منکر او د وي چې کمالله په دی کې شهادت شو نو الوی د لې شهادت بهڅګي اهل الملك دي د ټول مبارک خبره درسته را کله د یو آیات د فاره غن اسباب د نزول وی امام ابن کثیر دا اقوال بعضی ذکر کړی نه و ول اکثرور علی انها نزلت فی کل مجاهد فی سبیل الله اکثر علما فدیوی چې دا آیات نازل شوه د هر مجاهد بارکی چې دا الله لارک کفار سره jihad کوي او دلیکي ګور تاسو واره دلیکي یې شری کلمه د ازدادو ندا ددا پمانه د با او د اشترا راضی وسوک یې دا آیات د صہیب رضی الله ان مبارک دې دا پا مانا دا یشتری دے زن دا خلقو ناغس روگ دی چه اخلی پا بایخ پلزان او رزان پا بایخ پلزان او رزان پا بایخ پلزان کچرداد سحیب رضی اللہ نو بارکیشی نبیاء یشتری پا مانا او د نور و قوالو که پا مانا دا یبیع دے زلل دل کو ناغسوک دی شری نفسہو خرس وی خپل ځان قربانا وی یا اخلی خپل ځان ایب ثغاء مرضات الله د پارا د لټولو درځه وانګی د الله والله رؤوفه بالعباد اللهم مينك اون کېد بندګانو سره یا ايها الذين امنوا ايمانوالو اوذخول في السلامه كافتا تول مؤمنانو نارينه او زنانو وردن شي په اسلام کې كافتا د کا فتن منصوب د بنابر او دی د کیا دا خو منو کې د ظیر د مومنانو نه حال دی یافیسلمی کې د اسلام نه حال دی لګه دا داس معاللو وردم نه په اسلام کے کاپ فتن ټول۔ یا کافتن په ټول اسلام کې او دا دې د توجو او د سوچ فکر آیات ته اے وېدا الله کامل مکمل مدد وکړه راځي چې په پر دین کې موږ وردن نشو نو پر دین کې خپل شکل سورتم د شریعت مطابق جوړولې پورا اسلام کې به اړه خبره لګورې چې آیا زماده اشکلو صورت د اسلام مطابق ده پورا پر پورا اسلام کې دامن دی دا نارینه پنځې د گیټو نه ببروي د الله حبیب فرمای ویلنګ او پر تو ځمومن تر نیمه پړډای بوي تر سو پړې بوي ای واره خبره چلن دي ثرني مي پنداي وي پن سي دي ثرني مي پنداي وي اکه وسړي وي خامخا زمي ما پنداي سرګندول نشم دو گیټو نبه خامخاس وي پور تا وي اسلام کې ګره شري پر دم دا پښتنو کې یو پردښت چې ځب زنانه بار روزی نو ګور کا خوپکور کې د سرچوې د مامازوي اوستا خزر اوستا ماما او استاد ټول نه فرده کوي پورا اسلام کې شری فرضمشتا دغه سره پورا مرزونه کوي او کور ته تر ګور مراد نه کوي چې لاړ شو کور کې ناس ته نو پردې سره خپور کې نه کېنیږي اګه تر ازي به خو مخه تختي او چې سره سړی ناست دی چې الله رسول وي پرد دی بلکې وای مغ دی اه ایتل حوه کاه الحموول مووت و الحم دا الله حبي بدللی ور کې شو بلکې له ماولیکې ح وسطته وي د ښ هغه خپلوان چې د خاون دا طرف نه دي ماما د خاون تر د خاون د تروي د د خویرواخ دلهپې غمبر ووي د مرک د مګ. د پوره اسلام کې شریفه پر دمدا الله دیو کې چمنګ پټول اسلام کې وردر نشو تعالی مدد و ال رازي دیو جنا هر خبره مخې لکول فکار دی یار مسجد تراس دی نو له اسلام درا د نکیل اوس طریق کرا مسجد نبار کې اسلام سه کرا تا سره یو سره مسجد کې خواخا نهاس دے نوستری کرام اے د اسلام آداب سړي زموږ دین وای څوک چې پاکي پاک وی او پاکي کینواله خو پای نو ګره جمعه پاک ساتل نهاس دے پاک ساتل تاسې ک بیت الخلال ور دنش نو تاسو باندې نور شوکرازي نو ګندې پری نو خيره د ځړنه روزي ک نه ذ تخرهات الله الله لا ركي خدبل الله لا ري والنه دي خيري واغست هاي کله د مسجد په سيزونو کې ور به جا زره عالم چلتلانو دغه یو بوجه چا ماته کړي هاي دجتا زو د مسجد سيزونو ماته سول پرون ماوي تاسو له بهله ملنه شل کی زمونه دعا والے هغه د مدرسې نقصان کې وای او خيري ور سره نه اله مو به اسنه د مسجد لوڅان کې نو پوره اسلام ګور اړې خبره ته خیال کې په پوره اسلام کې د خپل زناوره فکر بم کې داغې حق بمدا کې په پوره اسلام کې د مور افلار حق له د بیبي حق له په خزه د خاون حق له د گاونډي حق له د رشتہ دار حق نه ایمان والو او جو خلوف الشلم کا فتن ور دن شے اسلام پورا پورا کہ ای وې سمرہ زندگی او بدن سمرہ ای اسلام نہ بار ددا د جهنم پور کې دا ټول بدن با ال دور نخلاسیږي چې په اسلام کې را دن شې پورہ زندگی دے اسلام پسانچے وردن دن نہ کول زکه مونتا د سلو طریقې خولې زيبه څنګه فلارا و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا بندگان چی ګرځي نو ګرځي دلی د سړی ثوب دی او گرزید د دا آج زیدی، بورا دا گرزیدو طریقه مخونی، خو پورا دل دے کامل کنا، دا سی او شیشتا چی تجون تیرول غاڑی، او تاته دی الله و رسول دا غی بیان نیکنے، خرسول دی، اغسطل دی، هر سی خولی دی، و ایمان والاو، او دو خلو فی السلم پوره اسلام کدارنی ویتاسو کې کامل مسلمان سوق دی چې زاند پارا صفهای بل د پارم فوخای اده هر مسلمان خیر واهې بلઠای جرير بن عبدالله رضی الله عنه د الله د حدیث سره بیات کړو چې زبدا هر کلمې والو خیر لټو د چانه اسفصو ورو تاریخ کې باځ خبره فاطمی او لکه انورس فوق می استور پړه کی ناګه په مثال پتور اسخرس کو فدوا سوا ته خدای الله دا حبیب سره بیعت کړو چې ذمہ دار چاخه یانو یې راس خو دې ما له د روزو د سی وخت کاری لورورې کی ماته غ مالک له چتولو پاته شوي دی واغس پښوی ورا حديث ما نه عملو کو زوډه هر مسلمان سقم خير فاحب لتو ایمان والو وردن شي فسل میکفتا په اسلام کې پوره پوره اسلام کې وردن شي چا موبایل ها واه چوفي ها وګوره دی کې چې از باندې روانه لسی کنه امیور کافت چی چایی سئی، آور ایتا تو بردار چاوچی کھولو بیورکی، ہاں ہاں، بند ہے نا یا ایوہ الذین عملو دخلو فی السلم کافتاً ایمان والوں وردن شی فیصلام کے کافتن پورا پورا پورے اسلام دارے چلا بغیر ضرر نہ رسے صحابی و ائتا سن حدیثو کے واقعہ برائش و اللہ حبیب براغف ممکب اسو جو سب و خوب بردا سلام میوا شولو چی وی کھولے وا اورو لو دے د خوبن ریسل چ پوچھو خبروان نام اسلام دے طرح علی اوستو لباو د دې ست طالبات او دې اته دا چیکارو کو ضرورت دی خوبه ويست میمان سره ور اسلام نامه تاخو zarar رسول المسلم من سلم المسلمون مل لسانیه و مسلمان خواغ دی چې د zarar د جبی او د لاسو نه بنور په امن وی وَلَا تَتَّبِعُو مَرَوَانِهِ گَيْدَا يُو جَامِعِ عَيَاتِ دِ طول دن نی پا دی یو عَيَاتِ كِرَا بَنْكَنِهِ <تصفح> وَرَا کَ پُورَ پُورَ دِن پا مُنْكِ رَا غَي نو دا اللہ پُورَ پُورَ مَدَد بَرَازِ او دا جوزی دن سارا لگ لگ مدد ته پُورَ مَدَد بَقَلَ رَازِ چی پُورَ پُورَ دِن نی پا مُنْكِ اصح یو حکم به راغې د باه نه ل الله في غمبر ورته دو لو درې زل نېویللی تاسوله برو را شي شوي فرمي ر الله و الله د رم و کې دا سوارو په ځنا حکم د پرد راغې او چې ووردو نوارې ټوله مدی نه بر کې بر کېواام یو ځل حکم راغلی چې شراب حرام دي بس ہم دے باسی دا سی لاس کی گلاس نیولے یہ تو کنے دا سی اعلان کے لی وی اعلان کا شراب حرام دي بس د لاسو نیے قرصولے والے شام دا بار دا مشکون دا غک بای صحابرہ روان دي او کتار دو خانو دے و شراب دا خرسون دا پار مدینی تلا روان کړي تاریخ لکنی چی شراب حرام شوی دی او خان کینو لبن دی او پا ولارا ولارے دا مشکنو خلیکو لاؤکنی دی تاریخ لکنی چی شراب حرام شوی دی سو رزی دا مدینی پلارو کسوکی دا شرابو بیون چکا ٹولو خل کو توی کلی ضرورت پر در بس الله یو تابعداري او حديثو کې وتا څو لراشي یو کس ولاړو الله حبيب ورته کې نه د جومي پرځي خطبه وي د ابن مسعود رضی الله عنه صفلو سر راړو او هغه لته کې تاسو اجلس سره شوه بس کې دا څو ورته الله حبيب ورته تا نو ام سره د نشا بس داسې تابعداري الله زرنو تور دن نکړیو دغه پورا پورا ثمو کې مونږ ټول وایو الله دې مدد را راوړيږي نو مدد غواړو د بدر مدد غواړو د الله د حبيب د زمانه او پورا پورا بدن موږ د اسلام نه بار دې پس هغه مسلمانې وره وې تبلیغ والے او ملک له لاړو کافرو ملک چا دې دې مسلمانانو په څیر کړی مقصدی دی, دی, دی, دی مسلمانان حرکت کړي راشي و دا خدای دی عاقیبہ شلګان دی بیا و نور لدعوت دعوت ورکای دایته د مشرانو ترتیب شي چې تاسو فلاني مل کافرو کې مسلمانانو سره اړیکات وکړي چې مسلمان په حرکت کې راځي نو کار اصل کې مضبوط مقامی کار وي یو سره مل مرغه له اړ او درېزي دیری کې سلويختي تیری کې دوی چا ورته دلته او مسلمان دې نو دې دروازه او ټکوله دا وټول شکل صورت ناس تپاس تا دا د غیر مسلمان و دوی ورته خفکی کوم ول خلک چوي او جن مسلمان کور دي ناغو ارتوی ویمانم خلق مسلمان وای غظم بد نه غړم په پوهې په نن موږ مسلمانې سره خلق مسلمان وای خموږم دا شکر دي چې بد پی لګړو نور څه ششته نه لندن مټول ګډ ور دې شکل ګډ ور دې اوبار خپل مخلولا گزاره کوي الحمدلله بار دنیا کو بالکل د کفار او مسلمانانو ظاهري د صورت څخه تمیز نه پاتې شوی ایمان والو ور دنه شايف الصلم کافتا په اسلام کې په ټول اسلام کې ولا تتبعوا مرواني گئی خطوات ده ده شیطان دے قدموں دے شیطان پسے انه بے شک دا شیطان لکم تاسو ظفارا ادو مبین دشمن د احکارا فئنزلتم او دا بنا د ذلت درثیره او فازل لهم الشیطان کی پړمبۍ پارا کی فئنزلتم کوخوای د دیتاسو او میلاان موکو د پوور اسلام نه کېدونه من بعد د مع جا ا خمل بهناتو پس د دی نه چې راغلی دي تاسو تکاره د لایل فاعلهمونو پوه شید اللههبي شله فزیزون غاب د زورور او خاون د حکمتنو ل حالیان ذرون انتظار نکوی دوی سو کیا دی اے اتھاریکین الدخول فی السلم انتظار نکوی دا سوک چې دا خبر فریخی چې پا پورے اسلام کې وردن کی گنا اللہ ان یعطیہم اللہ مگر دا چرات للبو کی دوی تا سمای یلیق بشانی فی ظلال من الغمام پسورو کی دوار یزنا والملائکۃ ملائک براشی وخذ ی الامر او پور بکری د بنگانو حساب ور سروشی الله ترجع او الله توا پس بکړې شی ټول کارونه هم موږ تاسو چې پده انتظار یې او په پوره پوره اسلام کې وردن دن نکیږي نه د چې کله حساب شروع شي او الله کما يليق به شانه ده حساب دफार راش او ظهور کې نو بیا تاسو په هغه په اسلام کې وردن دن نکیږي او دیدے کی گورا صفت د اتیان الله زان تصابت کنے کما یلیق بجلالی ہی ادا پگنو آیاتنو کی راغنے زان کرا آیاتنی قید سورہ فجر دیر شم پاری و جا رب کا والملکو صفن صفا و اشتو آیات فجر او ځان ته د مجیت اسباد کړي وګورئ سورہ نحل شپګشتم آیات او سوار لسم فارقي الله اسباد دی صفت ځان تکړنې کمایلی کو بجلاله وګورئ آیات واطا فات الله بنيانهم من القواعد د کاررله ش پهګتم یاد بشا کمکر کړړ و کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکو ف الله بنییا نه هم راتدلکړی والله کملي کو به جلالې بنییان هم بعض د غته میل قووا ی د نام او دغشان یاد سرور حشر کې مراغ ل دویم آیات کی زبان سرات و پشت مپارے دے او و دمجیت صفت اعظم ثابت کرنے دے حالیاں زرون انتظار نہ کوی دوی دا شیطان دے قدموں پر شیشے روان دی او پر پورا پورا اسلام کے در ور در نہ کی دونا منشوی دی اللہ یاتیہ ہم اللہ مګر دا چې راتلل بو کې دوی تاله کملی قوې جلاللییتفیزولهلی من غمې پهڅورو کې د ورزنا وال مکهتو مک برشي و خود مرو اوفیصله بکړی شي د ټولو کارونو د بندې ګوم وله والله تهاپس بکړشي ټول کارونه س البرائله تپو کا اے ب د ب کم آنا هم ډیر ورکلیو موږد ته من بنا د د لالوخ کاروخ اے دا کم دیوکی علماء لکله کم خبریہ دے تپوش کدو بنی اسرائیل نا کم آتھ نہ ہم دیر ور کھڑیو مونجوی تا مین آئے سیم بینہ دذلائل اخکار اوخکار او نا یا پسی دی کہ دا کم استفامیم ذکر کرنے تپوسو قد بنیس رائلونا کم آتے ناہم من آیت بینا سمرم ورکلیو دویتا دلائل اخکارو اخکارونا ومن یبدل نعمت اللہ او چا چاچ بدل کو نعمت دا اللہ من بعد ما جاعت ہو واز دین چې دا نعمت ورثه راغلي ني انې مزل لوی نعمت د الله دین ني او لوی نعمت هدايت د قران ني او د بدل کو یعنی پدي کی تحریفو کو اپدي کی ځان نا ګډ وډو غلط ثا ویلونکې چا چې بدل کو نعمت دا الله مب د مع جااد پس د دی نه چې داې متورته راغلی فإ الله ه ب ش کاله شید دله عخابڅخځ بوالد ځ نه للله دی د د کسانو د پاه چې کاافیرې الحيات والدنيا ژوند د دنیا اکثر مفسرین دا وای چې د زوږی نه فایل ده الله انل مزینه هو الله تعالی بعض شیطان ته نسبت کړي لذا په اعتبار د دې شه چې د دې گناهونو سبب شیطان نه او الله تر نسبت کیږي په اعتبار د خالقیت باندې خایسته کړش وي د هغه کسانو لپاره چې کافر دي الحیات الدنیا ژوند دنیا بس لري فدی لګي دله او دا ورته خایسته شوي او دلی فنا او زوالی د ژړن او خرونه می الذي او د ټوکې کوي دغه کسانو پورېعملو چې مومنان بي خندا كي تقوا خاون دي ممنانو پورې خندا ګانې کوي وال الذيغ کسانیت ت کو چېغې د تخواه خاوندي والله نه رییدې دي او ځانې نه ش کو کفر نه ساات ل فقا د پاسه د کاافوب پرز د ک زک جنت و پالا اللین کی او جہنم پاسفل السافلین کے بئیم واللہو یرزق من یشاؤ بغیر حساب اللہ رزق ورکئی چالے چیخ وخشی بے حسابا تا بغیر حساب ببار بار رازی نو دل تداغه مختلف توجيهات زدکۍ نور زایونو کې مماغشان شان یو یود بغیر حساب مانا لدې زکاه لانه کله ما دخل علیه الاساب فهو قلیل عرشه چې دی حساب دلان دی وی غلدوی ابي حساب ډېروی دلته وی به حساب یې ډېر ورکوی يود بغير حساب ماناوة كثيراً بغير مقدار يا بغير حساب دماناوة من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة درځه کور کای به حسابا دنیا کې ډېر ورکو او آخرت کې به ور سره پني مال ورکول حساب نه کوي آخرت کې پدې مال ورکول حساب بن کوي باز ولما وی د به بغیر حساب دامه نامدا لا يخاف نفاد خزائله الله یریږ نه چې خزانې بهېګې خلاصې شي نو حسصاب ته محتاج نه دی ځکه بنده خو یریږي او یا راې خزانه خالی نه او الله د خزانو د خالی کولو نه یریږ نه اوګوره بغیر حساب کو شي کله کافر تم بیا بغیر حساب ورکئ نوبې کا کافېر ته مراد شي نوبې غير حساب مانا بس شي من غير صديق بغیر غير د تنګينا اک مومنان ته مراد شي نو من غير حساب مانا دارا بي تنګي ور او د اغاز نه ور کوي من هيش لا يحتسبون بي خيال او غمان کې ناراضي خیال و گمان کی نرازی کان الناسو خلق امتا واحدتا ڈلیوام دی وڈلوا پدین اسلام میں اسلام پک راغے خلقوں کی اختلاف راغے ایرا غلی دی و اید آدم علیہ السلام نا ذلصو فی رو پر ټول خلق په دین او ټول په حق شریعت دلته لفو پټ پروت ده دلصو فی رو نفس پدای کې اختلاف راغې دلصو فی رو ثریدو نفس پدې خلقو کې اختلاف راغې دګر فختلفو دا لفظ ورسره سورې یونس کې خولې شوی وقرئ سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نو خلق <تصفيق> ابتداء كترس پیڑ پورے مگر دلیا فبعث الله النبين ذرا ليكريوا الله پیغمبران علیهم السلام مبشرینا زیر ورکاون کی مومناانو صداجر او ثواب او جنت وموذرینا یرا ورکاون کی د عذاب نمنونکو تا وانزل ماهم الکتاب رالې ګلیو د دې پیغمبرانو سره کتاب بنا بالحق دا حق دا سرگند دو دا پارا لی احکم بین الناس دید پارا چی فیشلو کی پمند خلقو کی فی ما پاغ حقی اختلفو فیهی چی دا اختلاف کڑ پاغی کی ومختلف فیهی او اختلاف نو کڑ پدی کې۔ الله الَّذِينَ مګراغ کسانو توو چې دا وررکړی شو ب بعد د معجا حمل بهناو پس د دینه چې راغې وغوی تښکاره اووااضح د لایل دا اختلاف او او بغ هم بین هم د وجه د کدي او حت نه په خپل منځ کېګوريات کې څو خبروته لس پیړی ټول په حق او په دین اسلام مې لاسو نفس دنیا کې اختلاف او شرک راغې نو الله دې اختلاف د ختمولو د فاره د پیغمبرانو ذرا له ګلو سلسله شروع کا اولنې پیغمبر چې د منکر او د شرک پرخ کې الله را نه کله نو نوح عليه السلام دې اذلته لواو لیکری گور فبا صلی الله <سؤال> النبین الله پیغمبران را لی گلیو یو حدیث کرا غلی هی خدا حدیث د مسند احمد او د ابن حبان نه دا ابو زر رضی الله عنہ چې الله پیغمبر نہ تطوشو شوشي پیغمبران سورہ دی وی او لاک صلیری ذرا رسولان سورہ دی وی دري سوا دیار لاس علماء <سؤال> لګلی دار روایت سندن ضعیف ده نو خبره دا چې د انبي او رسولانو ته دا دي او الله له معلوم ده دیوش پګشت نمونه قران کی مراغلي دیوش پګشت نمونه قران کی مراغلي دی ورا اصل ل شي ذکر کړکنی دي سر انعام کې دا تلص په غمبران نو نومې ذکر کړکنی کمزه کې وای ها سور انعام کې ذکر کړې لکه سور انعام ایا ران سرولي کې سلو راته آي پينزا ترشپک اتیائم پوری اسمائی مبارک دی دا انبیاء علیہم السلام او دا آغی اتلس نمونے ذکر کڑی سورا آغی کی گورا دا د نچی داور سروش می رئی نشپکی شمشی آغی کی دا آدم علیہ السلام نم نشتا اتلس خواه شول کنا نو آدم علیہ السلام شمی رئی سورش ولی ادریس علیه السلام هود علیه السلام سوالح علیه السلام ایک اددس والح علیه السلام پکشوئب علیه السلام ذل کفل علیه السلام او عزیر علیه السلام او س عزیرت علیه السلام ہم فقیرے او محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم نو سلم رضى شفع شپاګي شتو پیرمرانو علیه السلام اسماء مبارکا قران حکیم کی ذکر دی امام قرطبی دل ته ذکر کړی ورته سماوی الله تعالی خبر د نور نडकي نہلین نا ملک دی دا قولی دی دیږي دناسیخین و نایادہ قلم صحوالا ايوه یتلص پیغمبران و نمن قران قرال علی امام ابن کثیر پینځوش ذکر کړی کیدې شي د نبی له السلام نوما غی دی ذکر کړي ورنه اهل ال ملک کلی د سورہ پیغمبران نو من راضی پیغمبرانو اختلاف چراغ ہے نو دے اختلاف دا ختم دو دا پارا اللہ پیغمبرانو کتابون دنیا ترانی گلی آیات کی ذہن خبر بانے پوئی کہیا بھائی دا اسمالی کتاب سا دا پارا رازی او پیغمبر سا دا پارا رازی د خلقو اختلاف د پوسولی مسائلو کی ناغے کے د حق لارا ورطخائی افرات او تفرید نہ منا کئ د افرات تفرید نہ سکئ خلق منا کئ دیو جل ذ حکیم او ذ نورو کتابونو دراتلو مقصد سره ابای چې اختلاف ختم دې ور یو خبره خلق کړي خدا د وځاحت محتاج ده وي اختلافي مسائل باندې کې لکه دین دعايا دليل کلا يم او برمنس کې کم فرويش کې مسائل لی یا نصوص جانبين و سراغ دي رداوا مخ کې د لز ضرورت د خبره حق را او کدا وي چې اختلافي مسله باندې ذکر کړي توحيد باندې بیانې د شرک ردمن کې منکربن ذکر کې نو کدې مقصدی نودېدا سي وي چې صد پاره قران راغله دا بنوي ا صد پاره چې غمبر راغلی دا بنوي څه پوشو په مقصد باندې نو خبره دغه تفسیر رواډ یې نه ته ویږي دا بنوي تو خو د قران نه چې صد پاره قران راغلی وي هغه بنوي لکه وګړی قران د صد پاره راغله وي سوره نح له سوار لسم پارکی سورے نحل گو او داغی آیات گو رئی سلو ارش پیتم نمبر وما انزلنا علیک الكتابا الا لتبین لهم الَّذِ اختلفوا فیهی وَهُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُوا وما انزلنا عليك الكتاب او نذر علی غلی مڠ حبیب فتا سو کتاب الله قران حکیم الا لتبین لهم الذی مگر ذفار مرا علی غلی چتا سو بیان و وضاحت بکوی دوی تداغه مسائل اختدفو فيه کیدی پاوے اختلاف کنے اگر کلام دائر کو بین النفی والاسبات او کلام چې د نفی او اسبات په منس کې دائر شي نو دا احصر او اختصاص فائدہ کوي ته وې قران نظر اغله مگر د سن پاره چې کوم حق و مسلو کی چاغه د عقیبی دی وصول دی دخل کو اختلاف دی چې د دی وضاحت کوي نوکتو سکتوحید بین یاو انتو اختلافی مسئلی بندی کری دا گولیدہ سے خبر چوئی موگا قرآن دا سرد دا تراخیر پوری دن تبرد کرد تو دا ازنی خبری گولیدہ سی چی سڑے پیسی کی کافر کی گئی پی دا رنگیو نور آیاتونا سورہ زخرف گو او دا رازی پا پیوشتما پارکین او د سورہ زخرف آیاتو گو ده سورة زخرف آیاتو گوری درش پی تم نمبر سورة زخرف ده آغی درش پی تم نمبر آیاتو گوری ولمّا جاء عیسی بالبیناتی کلچ راغل ویسی علیه السلام السلام بل البناې په سر ګندو مووجزاتو سره قد فرمالی قدجی تو کوم ب ش راتلل تاسو تهبل حکمتې په پهې غمبره یو په نهبوت سره والیو ب نه لکوم بابللهويهې دپه چې بیانو کوم تاسو د د بعض هغه ممسائللو تخته لفونه في حق ممسائل یو تاسو په کې اختلااب کوي فَتَقُ الله وَأَطِيعُ نذ الله نہ اوری گئی او زماتہ بداریو کئ ور اختلاف راغ فبعث الله النبین رالی گری ول لا ټول پیغمبران علیہ السلام او اسمان کتابنا د دې اختلاف مبشرین و منظرین زیر ورکون کی منون کو تا و یر ورکون کی نمنون کو تا و انزل ماهم الكتاب رالی گل اود دی پیغمبران و علیہم السلام سر جنسی اسمانی کتابونا بالحقی دا اکثر گندی دو دا پارا بین الناسی فی مختلف فی آیا تم درته دا مقصد ذکر کئ ا ټول پیغمبران او ټول کتاب نصر پر راغلی چې فیصلو کی پمن دخل کو کې پاغه حقوق مسائل کی چې د دې پاغه کی اختلاف ده او دی يحکم ضمیر فاعل چاہتا راجید کم ضمیر مستتر ده پيحکم کې نبا دی وی الله ترا جید ل يحكم بين الناس چي الفصلو کي پمند خلکو کي یاد يحكم ضمير فاعل مستتر نبي عليه السلام ترا جید چي فيصلو کي داد الله پیغمبران پمند خلکو کي یاد يحكم ضمير دادي كتابونو ترا جید لګورک الله دا الله پیغمبرانو تصیین او اسناد حقیقی دی او کتابونو تنسبطو شي نو دته اسناد مجازی وایي ای چی فی سلوکی د آسمانی کتاب غنا بیان ان ناس خلکو کی فی مختلفو فيه په هغه سکه چدی اختلاف کړی پاهی کی ایو خپل خو درس کینو ګورایي چا د قرآ نه بغیر بل په لوکه تر نه به وګړو سره د کوم دی ک چې نسم و چا بل په لوکه تلول د رو ماګړه ټول د نظر د لاند دی د قرآ نهښایسته شته بل چالهقدردي دي وارونهعبت ل ک لګوره سر دی قرآ لګوره بعدت پریې تا بهڅوک ځ شوک به راي څوک بهڅ کوي. نوکه چابل په لوکه تر تاسو سره اتفاق وکهنا چې وې دروم نو خپي جتا شوی به پیژلای کړه یو خابل خابل کله غوري غره له غوري یو بیم پروا سره ټول درس کوي داغي خشوع خضوع غره درس وی کنه خشوع خضوع د کبس کی وی درس کې وی اغه ټوله ختمه کی او یو سړی و درس کې څه خبره کولا زره او استاذ ولې درس تاریخ دی فکر یې خبرونه تاسو غوښیږئ نه یې کاره که تاسو د زبوه کی رو به غتړی و ټول هغه راغره باندې کی نه وای ډېر خنک درس دی په کې تاریخ دی نو تاریخ به جوړېږي واپرې در ډېر د خن یو خپل کتاب د کتابونو سردار خو په یو خپل خپل په پروايي باندې څه کوي ليحكم بين الناس في دې لپاره چې فی کې د آسمانی کتابونو په منځ کې خلکو کې په هغه حق کې اختلافو وي چې دای کې اختلاف کړي او مخټلف فیه الا الذین اوتوو اختلاف نو کړي په دې حق او مثلو کې الا الذین مگره کسانو توو چې دا کتابونه ور کړی من با دماجه او ټول پس د دې نه چراغ دی او غي تخکاره دلایل بغیم بينهم د وجد کینه او حسد نه پمن د دوی کې اې دلته زموږ لمای او ډېر خبره ذکر کای آ بای او داږي په جندل موږ او تاسو باندې ضروری دي هر دور کې په حق او مسلو کې چا اختلاف کړي او کله کله او له کله ودری خبری یا و سو خبرش وې هر دور کې په حکومت او مسلو کې اختلاف چا کړو او کلی کله او له کله راځري مهمه خبری قران مونږه تاسو له خې لګره قران حکیم داسي وې به دا والی خبری جواب دانې چه پا هر دور د پیغمبر کی او پا هر زمانه کی ناکار ملیانو پا حق کی اختلاف کرده او اولی کلے کرده او من بعد ما جاتهم البینا خوال پت لگی دلیو یعرفونه کما یعرفونه ابنا اپن خوال پت لگی دلیو اوی دادا سے اولی کول اوی او کیناو حسد انو دا څو وخت کې تیر شو کله غوري اوسړي بيجه نيچه دا سړي په حق ده ا د دې چې سوې په حق ده خو بزده وينات دا چې په حق کړي چې الله داسه ناراضه شي چې بس غا حقواله په ستر مرګ لګېدلې خو دته د حق زمون توفيق ملوو نشو الله دې موږ او تاسو نه ناراضه شي عذابونه غوري داسې دي چې کني اوسړي د ارچا شادوګې نه جوړېږي نه خنجر جوړېږي دا په عذاب چه حق پیجنی خومنی اینا او اغا اهل حق پسیشوی او بس خلدی ور پسې کردی سپکاوی کې ای تنگی او حق والا چه دی ذهنی پریشان کل نو داغ کار د سمرا نیم گڑی کو اغله کو اغلا پکارو جملاد مضبوطه کڑی نو داغ ذهنی پریشان که سو خبری شوی بھائی ها سو خبری شوی نو هر دور کې په حق مسلو کې چې اختلاف کړو او دا ناکار او سره وايي چې نه ناکارو په دې خبره خراب کوي پي ابیاسو خوکي جبدا که څوک خنفشي او غدان ناکارو کې څن خنفخار وروي کې په پویل شي خبره او دې کله کله کړه چې خپو هاشلو وردا یاد دل لري وړه خبرې کوي وا مختلف فيه الله نه او توو اختلااف نوکړی په د هښو ممسلو کې مګرا کسانو او توو چې دا کتاب نه وررکړ شوی او د دی عاالمانو میانو م بعدې معاجات هممل البینات اویره پوې دللب نه و نه پس د دی نه چې خښ کاره د دا اولی دا سی کول بغیم بین اهم دا وجی دا ظلم د کینی او دا حسد نا پخب المنسکی <تصفح> او دا مسئلہ چون کی اهم اوا نو دیر و کی ذکر کری دا او گوری سرال امران کم د غدری خبر در تخی درمی پاری کی سرال امرانو گوری او یاد داغینو لسم نمبر گوری دا غدري خبري قران ذکر کئي ان الذین عند الله الاسلام بیشک دین پنیش د الله غیر اسلام نه مخته لفل نه اختاف نو کړیا کسانو دل کتابه جووررکه شويته ک تاباب او دغې علم ورته میلاو الله مبا د مااج او علممو پر هلته البات ویلو ادلته اللهپس بدلکو من بعد د ماجا علممو پس د دینه چې د تهلم باغي هم بينهم دوجد کینه او د حسد نه خپلマンス کی وګورئ دا مساله الٰہی العالمین سوره شورا کې ذکر کړي ویژهما فارکی سوره شورا راځي دا غي اعتوبو ري سوار لسم نمبر دا غدري واړه قبري در ته بیا ذکر کړي وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا تَفَرَّقُوا إِخْتِلَافِ نُوكَرِ أُمَّةُ نُودِ بِغَمْبَرَانُ دَا غَيْدَ وَفَاتْ نَفَسُ إِلَّا بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مگر پس د دینه چراغ له و هی تلم خپو حشیو چې دا حق دا داولی دا سقول باغیم بینهم دو وجد کی دی او حسدنا په خپل منس کی ادیپل وګورې یو ویډیو پورې متړه هر سړی باز اهل حق پریشان کړی تا وای خاواله پڅره چې دا دې سکۍ دا قران او سنت کی وی. او دې په حق ده یو څره چې قران او سنت کی سي او کوي نه په حق ده كنري ته بیا په پریشان کي او غیلسان جواز ګوري نو ارشړې دا یادونه ځان سره ولګوي بار ولا سګنو ګوري چرته اهل حق څنګه نکو دغشان یاد سورې جاسيه کې امرازي زان سرولی کای ول صلیم بر آیات ادری خبرې شو هر دور کې د حق و مسلو کی و او مسلو ارت اختلاف چاکړو او کولی کلی کړو اولی کړو نو قران د دریو وړو جواب ذکر کای بغین بینهم د وجد کینه او د حسد نه په خپل منس کې ای دا وجید کینی او دا حسد نا پخ پل منس کی او بین بی ذکر کو دا بازی مو فسرین وی وی انہا هاد البغیا قد بادوا و فرخ عندهم ای دی بغض سمی اگئی چولی وی او بچی تی روتی و بین احو دا خیدہ وار کنی چې سمی اگئی وی پڑکی چولی او سم بچی تی راپه داشو فعد الله اللذین آمنو نو هدایت کړو الله کسانو ته چی مان روړو لما حق مسلوتا اختلافو هي چې خلکو پاغه کې اختلاف کړو من الحق ده کوم مسلو نبیز نه هي په خپل واللہ یهدی من یشاء اللہ ہدایت کوي مې یشاء چاله جه وحی الالصراط مستقیم طرف دلاره نی غتام را الله دې مونږ او سوچ را وړي الله معلمان کا خل به مخلق پچا ورچې ځکه دا بعض خلکو کار دای خلک استقبالای اور الاخر پڑے رہیں اس کے استعمال ہے تو, تو سوچو کہ یہ ما استعمال ہے اخرت میں خرابی کی ہو جوڑے گی حالت کرے استعمال نہ شی گنینم ذ علم سے خیر تھا امور پلان کارموں کو رس مطابق جن خلق باز خلق سے کہ اگر استعمالے لکھ سوچ کئی سباد اللہ پر حضور کی پیش کی دلی دل دا ته چې چا په سي لګيای د بازعالم دې له مقصد دای چې شرط بل شک دزيد کار کړي نو دیوې هټ کار راوی دې بسنګ بیٹاو ا د دې نه دې بسنګ پتنامو ا دې بسنګ شرمو نو کله پدی کی استعمال نشي ګنې اخرت به موسشي تباہ او بربادت بشي څوک چې سره دل کار کړي داغ تاونو کا داغه مدد کا او یاده اخلاص علامات تو کې زموږ له واو لیک لري الله دې مونږ ته منشئ وکي او یو شریعت دې یې او کار کوي دداو څنګه پته لري چې دا د الله لپاره لري او کوم د لپاره لري وای کدا کار بل چم شورو کوو د شکر ادا کو پرلکه مو په خلق چې دا خو خوش او بل څوک پیدا شو هغه بل څوک پیدا شو دا ولخرخه ته رکل چې د ازو قرآن درس کوم دا ډول شوو او لکه ته پټ کې ګورډ کې خپل پټی دی دی ا چااخه ېدار رمبه راغست او ضب در سرن ګورډ کو نو تاله دل په کار دي اګ تاغ د م نه و او د دلب به لیون وای که سب ورته وایي خوله سکلیون ک یا خپل وندووم نه پوهږ و الله نه هم صفهه د ګوره یو کار کې دا بل چا شروع نوکتی دا الله ز پاره کې خيوب المعاون دین پیدا شو او کتاه پس شروع کا او پس طریقې شرمه اب بدنام معلوم ادا شو شتا دا کار کولو دا دا الله ز رضا د پاره نو دا دا الله ز رضا د پاره سنو دا شی مصیبت جوړ دې او دا یو مرزنن په علماو کې راغلې الله دې مون ټول او شاتي الله دایت کوي چالی چېخواښه شي تف دلارې غتاب حص امې منقط عدي په معنا د بل بلکې تاسو غمان کوئ بلکی آیا تاسو غمان کوئ انته دښول جنته چې تاسو بوردن نه جنتا جننتته ولمما مثل کوم اوته سره اغلی بنی تاسو ته مثال ده غکس ساانو خلو من قبل کوم چې تیر شوي دي تاسو مخکې مسط همملبعسا او رسیدیدې وغوی ته تکیف د معلونو وور را او تکف د به او جوړه کولی شو او داله لاره کې مصيبتون فراغ لې وو همغه تاسو ټول ته تا وایي چې تاسو ګومان کوئ چې جنت ثبور دنه شي اپا ته وازمایش نه راځه کله ګور آزمایي په مسلمانانو دی حزن ابل زله کړه دې ګرځي کله در باندې مالی تکلیف راغې کله بدلی تکلیف راغې خله یو ظالم د کافر په شکل کې او خله یو ظالم د مسلمان په شکل کې در باندې مسلط شو ددا ټول امتحانات به برداشت کې داغه نفس به تا ته د جنت د ثرو لا او اهل الملک لري اکثره مفسرین وی و, و اید ایات نازل شوه د غزوه خندق بار کی ځکه مسلمانانو ته ډېر تکلیف رسیدل او غو سو غو او دی غزا کې د الله حبیب او صحابه دخیتو سره کاڼي تړلیو سخت ته يخنی وا زکع الله د سور احزاب بارکی وی زان سر آیاتو لی کئی دی سور احزاب لسم اید بلغت القلوب الحناجر الله وی دازنو نسم دی مرکن تراغلیو سخت تکلیفو سخت یراو نالا دا آیات مبارک رولی گلو وی گور جنت چزائی نګوره امتحانات برازی او احادیثو کې مراغویې جنت نغیر چا پیر ادا صفردی دي چې هغه بطول ختمه او غټول د خواهش مخالفت دي هغه ټول سره د مخالفت دي قباب رضی اللہ نوہی وای موندا الله حبیب علیہ السلام ته شکایت کو چې مون خدا څخه کافر او تنگڑی اغیب سادر لتا کیا وال او د کبی پسوري کې پروت د الله حبیب ورته تاسو نمخ کې کم مسلمانان یو مومن بیر راو ده د دې د وجې نظمکه کې کندو ورلوکا او سی سبه غفزمکه کې حق کو ابیا به ارا راڑا خپلې کپړې ورلکه خو او ری بلوبې چې مانو دین نه اورې کنا د زو ټکې به شفو د ایمان نه ووبې دي دا څه شوی او را به وستو د اوس په لږه منګې ورته جوړې کړي وي او د دېړو کو نه به خوخه پغه منګ سکوله خو دې خبر وای د جننا بنکړینو دې خبر وای د نو بنکړینو رځي کوي امتحانات برازي د امتحاناتو او نه بس بیا وتا سلو کامیابۍ قامیا بیبا له دې سي وچنه حديث کې راغلي دی او دا حديث دی د مسلم شریف حفۃ الجنه بالمکاره وحفۃ النار بالشهوات د جنت نگیرچا پیردا شپردی دی دا بکټا ولغواړي چې هغه بوج را ولی په نفس او طبیعت لکه یخصار کې او د سکول اجخ پی لاس دې بجاودلې د پای اے د دشمن سره پناره جنگیدل یو پهل دشمن سره صحابه جنگی وی او د خوراکم کم سلیشتا کھیټ سره کانې ثړلې او قسم د ک ربر د بیسبرې خبره دخلین راوتی وی او د جهنم ناگیر چا پیرا اغفر دی دي چې د فایش مطابق دی اے دروغ وایا پتکار یو ک غلاو کا دبل خصفکاوه او کا لو ټول خبرې چې خواش سره موافق دي داد جهنم نگير چا په رپر دي آیا تاسو ګومان کوين تدخل الجنت جوردن نه بشي جنت دا ولما ياتكم او تروا شرع غلبلي تاسو تا مسر الذين مثال دا کسانو خلوا چي تیر شي ودي بن قبلكم تاسو نه مخي هممل بهساو رسیې واغېته تکلیف د معلوو فب وور او تکف د بدننونو بماارې پراغنیوي وزول لو او داله لاره کې جړه کولی شوي د زول لو یو معنا داوه خو فوه او یرولی شو داله لاره او سخت ته حالات پ راغلیو لکه تاسوله بر شوی هنې زلزالا تولمومنون وزول زیلو زلزالله شید دا حتی قولر رسولو تر دی چېبهوي دا غضور پې غمبر او رسول کېلیفللام د جنسته وال او هغا کسانو آمنو معهو چیمان بی روڑود دغی پیغمبر سرام متا نصر اللہ نا اللہ مدد بکل رازی علا ان نصر اللہ قریب خبردار بیشک مدد دا اللہ نزدی دې دی کې اشكال دے نووال فاغزان پوې کئي نویا چ لوماو کوم جوابو نه کړی په ربر به مدد به کړه نیملاو نیم لاو ما الرحمن کې وای ابوالبقاء عبد الله ابن حسین الاكبري دا ړلداله دی وايي وړاندو اړمنو کې الله بو متا سره وای قسمه کلاسترګو د دین کار نه کوي دی لم دو نه ودا شکار والی دا ګور راغې املاء من ما من به الرحمن پس ترګو ړد هوې بلا یې نه تفسیر جوړ شي وړاندو کې سمرا سمرا علماء لویږي تیر شوي ابن باز رحم الله شریع العرب پیر او لیکان او عالمانو ته دا په دواره سرغوشه لږه دا شی جیب جی واقعات دي لوی لوی شاگردان دي ټولو کتابونو ایجاد د دې زمانه سره تابع کړي د سلفو دي څوک چې ولاړو دي لیکار په چوکې دا هو قاضي القضاۃ نه سره وسیبه سمادت وکړ پدینم اوره کې بچی ده خبره کوله چې یو ځل یو پاکستانی په خبرو چې به بار دې او په سودا راکې نه لګې نو چرې چې مصیبتونه پمه دغلا کوشش وکړو نو بس کوښښونه ابن باس رحمه الله تر د پاکستان ورورې درې دی وه ایت حضرت باندې ولا هو ششوري و اورېدو ډوټلې ور سره وای چوکا تا بده و دې وې شو نوره واس ورته یو لیداش کړی دا اور د ټول حلوي وی په سو په سو باندې کاروشه را غومره و ولا ورکی وې دې په جڑا جڑا ولې سي ما یو خبر دبر احسان خود را سره کو خو یو خبر په به باندې وېس وي زه به واپس رازم خو ما په خدمت نه فارق کړل دوی څومره څومره وړه پاکستاني د سرسو خادم ور سر شو ډیر ډیر مسائل څومره فتاوی را او جامې کې طالبان ناجب او دیوی طالبان موږ مدینه باندې اوره پیډې له نسيه خبرې وکړي علاوه فتاوا تقریبا سشلو جلدونو پوره دا تو نباو مال احدیه کې راکا او مازان سرران نه دا ځکه ما سرنو اسباب بیر ابن باز رحم الله پیرو مسلو نه به ډیرو مسلوونه یې څه کړي د ابن باز رحمه الله دا ګور پدوار او سترګو ډون اوسما بچي وو یې جمی دی او دنا هوی صرف سم امام دی په جامع اسلاميه کې وای پدوار او سترګو ډون دې د مشهزه داغه ته به بھارت واو ر د ژټول او صفاته و اوره ناوې دي د امبې کرخه کې دي د مرغلطۍ کې دي تر صرف د غلطۍ دي د نهو د غلطۍ ا په دوي مکرخه کې دي د غلطۍ نو پړادو کې ګورما تعالی وایي کسترغو والے نه کوي نو الله به سترغو نه ګرئ نه مل او ممن به الرحمان کې وایي وایي فی هاذل سلام اجمال احتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله ویدی که اجمال دیو تفسیل داده ان اطباع الرسول قالو متا نصر الله لپی غمبر تاب دارو بوی نبیتا بی اغرور چتاہم موسرا وادکل وشن الله مدد برازی نو دا الله مدد بکل رازی فقال الرسول على ان نصر الله قريب सपोसै पडी ए कपीर गंबर को दा शगुन न कइज دا दा अल्लाह गने वा अल्लाह वा तकरेवा और और पकीता خیر راه है हां الله दा नबि दथा वदार खोल ने ان نصر الله قريب دا ورت رسول دغه زباني وي ابا جوي متا نصر الله دا دغه دا رسول او داغه برګر دا قول نه خدا خبره کړ قالو هذه المقاله لطلب النصر زيد مدد د طلب د فار کړه الاله العالمتا هو د کړو وا چې زو په او رالېګم دیر رالېګلو کې خو تاخير وشو سو اجد اعظم سر نو رب کریم باور څه په بشره الله سبحانه علا ان نصر الله قريب تاسو په شو دي باندې دا د وین د او دا مثان نصر الله ول بنو وتمنينو الا خبر شي ان نصر الله قريب الله نستيره دا دا کلام دې ژوند په دې نکوبول بیا دې ډېر ګرځید ور ولانس موږ نیو څو وخت دې به کې بیا دې مور سره ناشته دا ډوړې مورګري هي بای ته دغه غوړه غوړه ورواره لیده ته کې نه سبب موږ خو لدې چې یو منازره کوي څوک به کافر کوي څوک به مسلمان کوي دا مصیبت داسې خلکو جوړ شي چې سبق یې نه خیر آيو سره یو علم فارغ سنا غریب سبقونه نو ورتل. اجازه دې تدریس څنګه کې مو مدرس؟ او دېبا کې تا پیریډي د طالب لاره څخه خبره کوم چې خبره ختمي کې پیریډ په حدا مي په خبره وایي؟ چې ساي مين ساي بولا شورو کوم دیو جناب دې بولا دسي چې تا ول کتاب ورکرې کال تیر شنو غوډري پانی وې دي نور ټوله طالبانو لسه کړی چې ساي ول وې دي يا يس الونه ينفقون؟ معغا یون فقون تپوس کوي تا نه هبي ب قل او ما انفقتم انفقمغا چه خرج کوي تاسو من خیر د سالله فلووا دیې نو په لګوي. والقربی او په نزې خپلو خپلوانوول تمامه پهمانانوول مساقی نه او په ممسکیناو ابنی سويلو په مساافرو ک دی کې د معغا یونفیپون نه مرات ځکات شي نو باغ لما ات منڅو شوي دی ځکه ذکات موره پلان ل چې وررکه نوې ښه خبره دا ده چې د نفقیق النفلی مراد تا نو آیات کې نسخ نشته ایت نهفلی خیرات کې نو د ټول نوې حقدار د خپل مور په دی بیا ورپسی چې 탈 نور سوق نزدې او بیا نور یتنی یتیمان مسکینان او مسافر نو اکثر مفسرین بلی دي چدا آیات دا نفلی نفقی بارکی یسألونک ماذا ینفقون تپوس کوی تانا حبیبا چی سشع لگئی دوی قل فرمائی ما انفقتم آغا چی لگوئی تاسو من خیرند سمالنا او نفلی خیرات دے فلی الوالدین نو پمور پلاری لگواب هغه مور پلان دې محتاج دی یی باندې وزګاوا خو یو مثال کله ناکله ورته مور پلان راځوی ایا ځل پکې ایا موږ د بچو حق هم په کار لري کله پلان سره مور سره چې خرچه وي د بچي په پرل نه کده سره لینو بیا دې په لوړه هر بچي په سره تاسو دا لاټي او سره والله دې په خیدت نیک سره ازموږ یې درځ دې خدمت کړې ناغي اصول زه فس په مور اجازه مې د بچي مال خرچنه نه وکایم دا بچي دې نیکه مو موږ ولې د شکریک بکاو لای په ویده سره پیښې دي کله جمعہ ته نه گئی که حج دې زال یو لګی نو بیا موږ ورکوو ناغه خپلې کوم غوټه کړې دې لا ګولې نه وختې وګور تاسو درڅه مثال نه چې خپل پندوقه له تړلې لکونو روپۍ دې درڅه را غې لاډو لګې نه او د بچونه غخواړی نو مونږ بدلله بخه ورې او ور پس پسې بیا را جو کوو پلار سره چې خپلهشته دی بچې خام مخاصله پریشانانه کوي داې دی او لګ د چې نین نو بچی په بیا ب بچی پر دی وي فیل پلار دی دی او لګه وي نو په خپلو ا دمو رفلار د بچو په پیسو ډیر خبرکی دي نو یو برګره دي اوله ورته ډیر مال ورکرې اکثر ومره کې موسره او زه حواله دي او وفات شو الله دې ټول مرداګانو لبخنو کی د حرم نه ویمالي ګور د مور تماشا میکاوه انت نه بیرټی دی فل بلاو د جیو دو خبرې ويږي بچي بس کډروارې بي سي راځي سپوږی په ور د مور افلار د بچو بارے کې دا سره اله ام کې الله پومور بس خبرې سیوانو کولې بس تروره در باندې سکیږي نور در سره پټې دي فونو خبرې مکه او تابه دې پی سیر راځي فلیل والیدین پومور افلارو لګوي ادا چې موږ د زمانی پټو کې نیک او جنتی زوي سره پلار لتان خو تړيولې د نو کار ده شه وې زر بمدار اور در کې زر بد در ګول اساس چې دغه دې ویل غوانو للي سرول سره دې یا ولا وای چې زما کور لاره یې د دې بل روغ لغاسي چې څنګه مونږ حالیا را سره ستاه حال نه الله تعالی دې رحمته الله له وی پیاس دی خو پیاس دی او bale یې څه حال لکه سپور هر حال دې دا و ما سر نو اوس ولځو زمانہ کې څه تلخه ولا مقرر کړی لږ دې نوکری چې تنه وای په کیسي ذنن زمانه با اقطاب او اودان او جزوک دي او اي ناغاي داسوي والاقربين واخت او فلوان او تا وليتام او يتيما نانو تا والمساكين ومسكين او توبر السبيل او مسافر او تا وما تفعل وغشوكي تاس من خير دسني کینا فان الله به عليم ب ش کا الله پهغیبانې پوه دی کوبالی کومل قیتالو فرس کړړی شوي د په تاسو قال کتال کې فلم د حد د قیتالکو فار فرس کړړی شوي د په تاسوې ایمان واللو قتالله او جنګو جات د کافر پیرو سررا اګور دا د دومرطببونه کته ک نه فرض عیدوي که کافر زمونږ په ملکو او زمونږ په او د مسلمانانو په تنبانې حملو کا او کنا نه ده کړي مسلمانان ورپ سیځي نو بیا فرضې کېفاه دی فرض کړړی شوی د په تاسو کې تال د کو فارو وهوهکرحللهکوم او دا بد لږې تاسو ته دتهوره کارراحتې طبی و دا د ایمان نه مناف دکه ډیر خلک روژې شي او چې جوړ ک نار پهې دا طبان کې و دی که نه بعضې سړیر نه ش چې ک چې نیست کې د کارې نه کې دې ته کراحتې طبی وي کراحتې طبی دا د ایمان او توات سره منافدي لکهګوره طرخه د و ده. بخوا به دي کیมาร وی اس غکه اوس کا نو اغه تبان بوج را ولي و دې په بل پر خوشال دي چې دوايو تر خلا خو الله به زما د بيماري د شفا ذریعہ نو دا ندا کراهت تبعید فرس کړه شوي د پتا سوخهثال دلا لا رکھے او هو قره للکم او دا بدل کیږي تاسو تا ایک زگ ظاہرن ویدہ کراہت تبعید اے په جہاد کې هو کتلی دلی یا و پقید د دشمن کې او ګرا یا و دی بیبی کونډه پاتشی بچو دی اتیمانان شی ریو پلحو کراہت تبعید او چې د الله حکم ده نوبل پل پیده خوشاله ده د دا کارحتې طببعي د توتهدي مانو منلو منافین دی سان تهشي زر دی ندي د چې تاسو و بد ګړی یو شي چېغ د الله لاره کې وتلدي فتال ته خیر لکو به غور تاسو تهاعسان تو حبو ش او ني دې دې تاسو و مين ساتي دی او شي سره چې خپل امن او امان او سکون د بچو سره کور کې ناشې ادي دشمن کې تعال د نوځي او دشمن بر عشی حیا بد تسنس کی او استاد جماعت بد تسنس کی استاد بنا او شاعر و بیزتی و او کی وا هو شرر لكم او حال داده دا بهتر و تاسو سو والله يعلم ولا تهيغي باغ چ تاسو د پاره غوردي او هغه چ تاسو د پاره ناکردي او انتم او تاسو په هیګینا نو د الله د حکم ته بداری وکوي نو ګرذا کراهت د کې تبعن او کراهتي تبعي دا دی ایمان سره منافق نی دا دی ایمان سره سند وی منافق نی علامه ابن قیم رحم الله ای دی خلق عجیب کمال ورکړي او یذری آیاتو نا قران کې راغلي دي اوای یو وردا یاد دې وتيبع عليكم القطار وهو فرح لكم کله یو بیبیله دچا په نکاکه خودی خو حنا غنی خود د الله او د رسول حکم توکل او صبر وک وای فین کرے ته مو ان فاصا انت کرح شی ان و یجعل الله ده سره نسا آیات ده وره دا کمال د قوة غزبی ده او نکا کمال د قوة شهوانی ده نو ای بنده د دشمن تا مخامخ کے دل بدگنی بی قوة ہی الغضبی دکیو قوة اللہ ده غزبی خیل دے پزان یریگی دا بد ګنل وااضل مقروهو خیرو له مې معشي و مععادي دا چې بد ګړی دا اور تا پجون پا ور ته او په خیرت دواړو کې غوردي د خوښ ګړی چې ررسهور سره وشي او یاره دشمن سره تر کې قېطالو شي وااضل محبوب ووش لهفی معشي و مععادې ۔ دا دې چې وخ غني دا ورته دنیا خیرت کې د تاوان خبره ده دا, دا رنګ دې بد غني او زنا نه دا د پای شیفات او د وجنا و لهو فیم سا که خیر کثیر لا يعرف دلدې خزې فسات له کوم را خیر دې چه دې اغبي جنینا دې په نوګورې وای په ټول د فائدې شه علل اټرا قصر دخل رب تھا بيداريدا پتاه وای شي ظاهرن سکی بد بلګي خو د رب ته کا باندې بيبي বজه لګي کلا وې وې ساته په دې باز خبر چې شکو شو کا د استاد دې د وژن په الله تاسې بچي در کې کا چی اغا یو یو بچه با ده تولو مرد خفکان جبیر جونشیم بس ده اللہ حکم مند کستاب طبیعت خنگن یو کبا دیگنی اللہ پا دی که خیر گرزو لیلیم ده ترکو یولوی مشهور شہزاده تیر شوید او د بی بیم داغ دور ده دا بادشا لوروا د شهادت لمخ کی ور طبيبي خط لېږه یې ته رسول وخت مرشد کي تیرې او موږ دې هېر کړی د دې صباح شهید کي کی, کی گی نن د خط جواب کوي دا خط پاربا يجب کړو پس سمر سمر جبو کې د دې ترجماني شوه څو دې مرګورو په ځخه د جما کې وایه خدا خط ک شو ګلو لېوم د سترګو نه اوخ کې او وریدونکو د سترګونو اخی پيږي عجيب خط يا غبي بيتا خط لیکي چې تسوي زماته سره محبت یو سب قسم ده استا غوځه پال په خط کې ښکار هي تا چې کوم خط لیکل او ګورک زد دره لم عذپ کور کې دي رشوه د دې لاپ بسهار دا کافر کا غالب شو د اومتې مسلمه به څح یګ خې یکلی او هغهحت پهڅو جوو جبو د ترجمه شوی هغه ترجمه وون کې لتون کې او ریدل کې ډول جړی د وای تاسو دا بد ګړی خو په دی کې باله خیر و ګرځي د به احت طبییت دا وي چې ساه نه به نست دی بیا به یو خوابلخوا ګورم نه لییک بهم کې؟ و ایمان سره وای خیر پسه کړي وردا رمضان کو څو قران لکینا څو کېنا څو د ډېر خلکو په خوب ته راشي او تبيعت خو بد کړه چې دا خو شپه ټوډش پټراوین کړي او دې تراوین وکړي خوب هم دې بس جو دوه غړي کې کړي ا د راځي په تور قران ته ناشته خو خیر پسه کړي ا وای خیر پدې ناشته روژبه رشي بیا هغه خلک لاس مړ قدلتي او نبرړل نو میدان د محشر کې بړی چې کاس چې روژمیې او زه دسهار نه تر معخبد الله دی کتاب ل لااس یس الونه کانې شهرل حرام تپوس کوي تا نه د حرمت کې قتال تالنفی چې جنگ په کې څنګه دی قلو فرمائي قتال فيه كبير جنگ پم ياشت دو حرمت کی كبير لو يا گنانا وسودنا سبيل الله او, او دا اللہ دا لارنا لو يا گنانا و کفرم بهی او دا اللہ دا وحدانیتنا انکار جرم و كبير دا الكبائر والمسجد الحرام خلق بندول ده مسجد حرام نلوية گناه ده ويخراج و أهلين اوراشرل ده أهل ده مسجد حرام چه الله حبیب و مومنان و صحابة ده منه ده مسجد حرام نأكبر عند الله ده لوية ده گناه خبر د دا پنز ده الله وَالْفِتْنَةُ تو أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ او شِرْت دَ مُشْرِقَانُ وَبَحَرَمْ كِ تَا دِیر لُوِنِ دَ قَتْلُو لُو دَ دُوِينَ وَبَحَرَمْ كِ اے رسول اللہ علیہ السلام یو لَخَرْ لِكُلُو اغیبانِ مخیب بوبید ابن جراح رضی اللہ عنو امیر کڑے او دسوز اور دو وجن آغیل او عبد الله ابن رضی الله عنه امیر کو د څوزر د وژنې په آتشول د الله حبيب السلام عبد الله ابن جهش رضی الله عنه د دغ لخر امیر گرغولو به دغ لخر امیر غيو گرغول او دا آغا دا پا تکیدو و جداوا چه باز اولماؤ دی کلی او دا اللہ دا حبیب دا محبت دا وجنا پا جراشو دا بلتن دا وجنا نو الله اللہ حبیب ابو بید ابن جرراح رضی اللہ عنہ ویسار کو او دا آغا پا زی عبداللہ ابن جحش رضی الله عنہ غیولی گلو او دا اللہ دا حبیب او امور حربیو تا دا جہا دا غیتا او مت سمرخ کلی طریقہ خولے خط والا ور و چې دومره رې سفر و نو بیا به خت کولاو کوي چونې ج حالالیو کې پټالې مقصود وي نو لخکر روان دی لخکر لک پې سر چېته پولږي نو د دشمن جاسوس به څنه جاسوو شو وکې دا الله د ذهبوي پهر کار کې الله اکمالې فه مه پور کړی وی چې فلانی فلانی زهل عورت سي نو دا حق به کولاو کې وي ګور دې بر ګورو ته به دی, دی واوره نو کو در سره تلل خوخه کنه بش ګوره کې پیدا وی چې کله حت لستو هغه زهل عورت سي هغه و تاسو منلو ماندلسته چې دا کې په خط ګوري ترغې پوری وتاي هوشل پیری کته نه ټول د هشي چې منلو ما د ما نه بستې کو څخه دی د اغه ټواره او بهوره په وی ګوره دا څه پیری به کته ده صحابه واغه ځکه خط کلاو نو جوی د استوی و طاعتا لله ولرسوله پسرو ستر ګو ميد الله او د رسول صاحب جاری قبول الا ابر ګرو ته بو او رلو دي کی دا حبيب ورته لیکو چې ته مکې مکررمې کې ګیر چا پهې رشرتهدي غروو بعضې ځونو کې د رشه د مکې واللو جاسوسی کوئ اسلام د پااره جاسو ش دی یلو دی د اسلام د پااره د اسلامی ملک د پااره جاسوسی کول څومره ل شي دې کیسه کسان را روان د دایې ویې چې ریپریز وی او خو باس کننن نو حرم لزی او زمونږ د رازم پاش کی او میاشتم د حرمت هوا بس ساوه یو لکه کسانې قتل کل. د دې په مشرکانو وی چې تاسو په دورت حرمت په میاشت کې زمونږ کسانو قتل کړي غره د حرمت سلور میاش دیه ا بھائی ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب ابتدا د اسلام کې پدې کې قتال دا حرامو نه رواو اوس جمهور دا حکم د قتال کولو او منسوخ شولې او پدی سلور میاشتو د حرمت کې جہاد مباہ و روا دے او رسول اللہ علیہ السلام خبلا عملی طور صرف پدی میاشتو کی جنگیت دے دے سپوچوئی پا خبر ہے سلور دو حرمت میاشتی وی ابتدا کې کی قتال نا رواو دو دا اغا وقت دے چی دو حرمت د میاشتو حرمت لا برقرار او و منسوک شوئے دے دې آیات کې اول خدای صحابي ته زور نه او دی شوشولې دې دا سې کړې او د ډېر خفاشول واخر کې ګور الاله العالمین کافرت الزامې جوابونه نه ورولېګل او دا د مسلمانانو د فارقې تعال دته اجتهادي خطا وي مجتهدین کپه اجتهاد کې خطا شي هم یو اجر ورته سندې یو اجر ورته به لاويږي د کریم کافر لوې چې د هرمت په میاشتو کې چې لا کتال حکم منسوخ شوی نو ادم قتال ردی کې غجن ګنا نه قوت دې له ګناوی او د الله د کتاب او د پیغمبر د تابعدارین خلک منې کې دا ذر ته ګنا نخاری او شردون ان سبيل الله د الله د لارې د کتاب او د دین خلک بندول او ګنارا غور سوخی مان تنفریزیدہ گناہ در تنفکاری وکفر بہ او د اللہ نہ انکار او د اللہ وہ د نیت نہ بن لبل گناہ دادا درت گناہ نخکاری والمسجد الحرام خلق بندول د مسجد عزت مننا غور د اللہ حبیب موتے بن کڑے عمرے لے نفریزے وا او راشدل ده اهل ده مسجد حرام چه غد الله في غمبر و مومنان دي منه ده دينا اكبر عند الله ده لوي ده گنا خبر ده پنز ده الله والفتنة تو اكبر من القتل او شرق ديرلو يا گنا ده قتل نفه دود ده حرم كيب ناون عبد الله ابن جاحش رضی اللہ عنہ باندې فوج راغلو اچکل الله ورتدا جہادو ګرځولو نو صحاب شاعرانم ناغت دی بارک شیرن مېلي و يتعذو نقلا في الحرام عزیما واعظم منه لو ير الرشاشد وَيَتَاسُونَ دَهَرَم پوه دود کې قتل او قصال یو لوی ګناه نهي خود دین له يمشتا کې یو هدايت والي ګوري سودودكم اما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به والله را و شاهد د الله حبيب چې سوي د غې نه بندېږي او د الله نه ع کار کوي کا د ووحدانیت نه والله غوریو ګوالی و, و اخراجو من مسجد د الله اهله هو ل الله یرال اللهفل بې شااهدو ور د الله حبيبو ممنان م د کابی د حرم نوشنل چپدي کور کې الله له سوق سجدو نکي فإنا وإن عيرتهمنا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وهاشد ويگركم لفي غره كوي جدام وجلي سفين عامر ابن الحزرمي ربا حنا خپل نيزي مخو پینو مډي ګړي بِنَخْلَا لَمَّا اَوْقَدَ الْحَرْمُ وَاَقِدُوْا ندا آیات اللہ رب لزت رولی گلود دغی قتال و جهاد بارکی وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِنُونَكُمْ همیشہ بَيْدَا کافر چِ جنگیگی بَتَاسُ سَرَي مُومِنَانُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْدِينِكُمْ سردی چې واپس کیتا سوستا شود دینه ایست تا واعوک طاقت لری اے الله خبر ورکو مومن تا چې ګورې جنگ به دی کافر وسره تل پوری وي او دا جنگ کې پسې وای دا فق په ملک نه نه دیت نه دی اړید حیا او د ایمان نه دی اړید امیشہ باید ایچ جنگی بطاو سرحت تا یردوکو من دینکم چه واپس کی تاسو تاسو دزننا ان استطواءو کچر وسو تا قتیوی اگور دائیو احمام بس علم مسلمانانو لگ دکول پکار دی دنن زمانی مسلمانان سادگان چه قرآن نلری دی دکو فارو پپرا پی گنڈا کی راشی ویان دی پپلانیشی جنگ دی قران وایو سمرا آیات ذنلی چې د کافر او مسلمانانو جنګ په ایمانو او په اسلام نه دا ورته یو کافر جنگ په اسلام دی نو چې په دنیا کې سکه مسلمان دې ته جنگ جنګ وکړ ته دی دا یو یاد په بلاني شي جنګ دی کفارم زنیو یو ظاهري سبب ته مسلمانانو دوه کپورو د فار ذکر کوي یو دا یاد چې جنگ پهsede قران سوئی عاشوره حج کې برائشي وَيْحَاذَانِ خَسْمَانِ اِخْتَسْمُوا فِي رَبِّهِمْ دنیا او میدان دے او دو جگڑ مار دی او پل مسلمانان او پل پل کاخر یار جنگ پسر په او پکرسائی وَيْ اِخْتَسَمُوا فِي رَبِّهِمْ درب دوحدانیت دو بارکی جگڑی دی اور آغا سات چه جادوګری مان راړو نفران ورته سبهانه لټهی لای ورته وې وما تن که مومننا الا ان امنا بالله دی و خلکو لا سيدو که مو که مور کو فرون توي استاذ موږ سره دشمني نه ده مگر موږ يمان روډن اسوره بروج کي وې ومانقمو منهم الا ايؤمنو بالله العزيز الحميد ا بل <سؤال> جنگ پسله <سؤال> کفر او د اسلام دا ایمان دین قران جنگ ده وګورئ چې دی یو سره جنگ ده دا څه موایي یالو د افغانستان کې غر کې پلانې شهر او اذا غي پسې راغلي دا د دور د قران له د لوی بسر بانو خبر قسم دی د اسلام او حیا پسې راغلي سو کوی هر فلاني <سؤال> سمندر <سؤال> لزاندار راځي نه سمندر او نبلسه ش د تیللی هوای موږ سرې جګړه پهه هلته خوویل تا سره مخکې ما یاد تیر شو والند تر دوه عنکې هودو وال نهه حتى تته به عملته هم د دلته مو د کا مسلمان سرا دیمانو د دل د وجهه دی حتی یردوکم تردی جوابس کی تاسو اندینکم ده دنستا سونا ان استطواعو کواسو تا قطیوشی و من یرتد منکم اندینی سوک چی واپس شد تاسو ندخب الدین نا مسلمان والعیاض باللہ مرتد شو فیمتو ده مرشو وَهُوَ كَافِرُونَ وَهَالْدَ دِشِدِ كَافِرُونَ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَدَغَ خَلَكَ بَرْبَادِ دِيَ مَلُونَ دِدْوِي فِي الدُّنِيَا پَ دُنِيَا كِينَ وَالْآخِرَتِ او فَاخِرَتِ كِينَ وَأَوْلَائِكَ هَوْدَغَ خَلَكَ اسْحَابُ النَّارِ خَاوَنْدَانَ وَأَهَلُ دُورِ د وی بدئی پدئور کی امیشا وی بدئی دیکھیں یو اہمی مسئلیت سوچو کئی امام شا فعی رحمہ اللہ وی اوباز نور علماء وی وی سوک چم شو او بیا العیاز باللہ پا دی ارتداد مرشن و عمل برباد شو او که زره ورتات شو دي پر وګورئ خدامرګ نه مخک بیا مسلمان شون وې د ذمخک اعمال برباد نه شي او دا آیات د غی دلیل ده و من يرتد منكم عن دينه فموت وهو كافر فاولئک حبست اعمالهم فی الدنيا والآخرة لګر موت عل الكفر شرط لګول ده ده حبط او ده بربادي له د اعمال لپاره امام مالک او امام ابو حنیفه رحمه الله او امام شافعی رحمه الله په مسلک شو پوښوي بھائی ها ته پوښوي ده ولر څه لرا څه ها وګوره ولا راځه تاسو مو گاول دی اګه نور سمونه څنګه راغلی په معافی درخواست غواړو وګورم وګورم درښته دا راښته خپل <سؤال> دې درولې ابل خوټرې هغه بیمارو کلا ته پوه شو نه مم چې ویره موله په مسلک مړیا سوي اودسه دی وې مو په پوه شو غږ غږ دی کله ا باندي چی خبر ده لیدا وي باندي شي راغله الله حبيب سره پهزور نو وي الله جنت راکي ور نو اخلاص او وي دا الله پیغمبر شي کم غن غن کوي مواظبي پديزن په وي کوم چې دایدره سوवाडी غواله جنت راکي او سکي نو الله حبيب تبسم کو وي موږ هم د جنت را چاپي را تاوي ګو جنته ور ود ور نو سکه و پناهي و امام شافعی رحم الله پر مسلک پوچھ وے امام مالک امام ابو حنیف رحم الله وے و الشرف و مرتد کی دوبان عمل نہ برباد شل اگر کرست تو و استاوی مان رانو تو الایاذ بالله چسک مرتد شو سے ختم شل اپ دې بیا ګوره په شلولونو سونو مسلې بناکي لکه مثال پتور یوسری ده مازیگر مز کڑه اول آیازو بالله ده چه خبره او کچه ده مرتدی صاب شو نو ده ده مز امام ابو حنیفر ملاوی یہ بے ایمان راڑو اولا ده مازیگر وقت شتا نو امام شایفیر ملاوی دخو ایمان بیان راڑو اغموزی سایشوینه یا بے رواب شو امام ابو حریف رحم اللہ وی مخی موزز آیا شوی دے گو دوبارہ مسکے یو سړی حجت الاسلام کڑے او العیاض باللہ دینا پس کافر مرتد نوکه بے ایمان رانو نو امام شایف رحم اللہ بس اغا حج بیارا واپش حبت دا آمالو دا پارا پا مرکی دل شرطو امام سے بوئینا حجت مخضائش ہے دے با دوبارہ حجت الاسلام کئی رداؤ لماوی مطلقی ارتداد سرا عملون تباکی گی لکو رئی سرائم آئی دا شپا گم اپارا کی آیات اگو رئی سرائم آئی دی پینزم نمبر آیات اگو رئی اگو تیبا زرزر لگی آیات اگو پینزم نمبر اگد آیات دے خبائی کې فرمائی دعایات اخر لوگو رئی ومن یکفر بالایمان فقد حبت وعملوهو وہو فی الاخرت من انخاسرین لپین زمائیات اخر لوگو رئی سلیم ایلش بگم پارکی ومن یکفر بالایمان چاچ انکارو کد ایمان نم مرتب شو فقد حبت وعملوهو عمل تبا و برباد شو وهو في الاخره من الخاشرين او دې په اخرت کې له تاوانيان نه ني دارنګ اياث رازي سوري نا امزان سرولي کوي اتا ثيام ولو اشركوا لحبتوانهم ما كانوا يعملون ان عام ت ما یاد کې وئ وي ال ازو بالله کري پ غمران واللی سرسلام شرک کړړی په شرک سره ب ټول عملونه بربات شوي د سر زمر ایا کوي پزم شپ ل ان اشررکته لایحبت نه عملوک والله تتكون نه د دقیعه سونه د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحم الله دریل چې تشپ کوفر باندې حبد اعمال رازی د دې جواب کوي جدلته او قیامت او هو کافرن ساس حکم زیر تفسیره یا و اداد خلود فل نار د پارشل دې ا بھائی د هو کافرن دخلوت فی النار دا پارا شرط دے دا حبت نعمانو دا, دا پارا شرط ندے فاولائکا دغ خلق چید دین نمرتد شل حبتوت اعمالوهم برباد بیمجو نجد بی فی الدنیا پا دنیا کی ولاخر په خیرت کې وولائکا اصحاب النار او دغه خلکو ورو هم په فيها خالدون وي بده په دې اور کې امه شام الله ولا تجعلنا من سوال کوي چې الله زموږ جبې سنبال کې خلکو چې په تا کاله بنځ دیو کو روج دیو نی تلاوتونه دیو کل او چې یو کوفري خبره ورته کار سره ختم شول ورته یو رسی دارثار سره سکه من زونم لاړل روجيم لاړې هرڅ ختم شول تاسو د څمرده غوړ مرچکې ناس یو ځل یو فېصله چارو لري نو ا دومې یو په کې فېصلې واله نافې صلى الله عليه وسلم قال ان او رسول الله عليه را و سوپد منو اسکوجه په خبره نه یې په تاسو د دې فېصلې غمو کوی سرهغه کافر شو. وړ دشمن د چې باندې د دخلې خبره راوېسته طول منزونا روزي ارسي در لتابکل لکه د کافر څخه لکې او فکر دي کوي حباشک کافر دې لوې چاوینا الله باندې مولا رسول الله رجیت دمر الوي سړې شوي وي قال الله دې را راو سوک د الله رسول بن منم نو بس پدی دغه کفر کلمات و دې کله دخلې نه داسه خبره راو چده ٹھولو مر ارس لیتی ورتکو او ده مرتد سزا سره اگر عام سڑے و قتلو لکی چر سڑی کانون پلاسو کرا غزتے ویں مرتد با اسلامی حکومتو نیسی ابا ای مسئلہ با نزال کوئی دن گو رضی نیوہ ده جذبات و خبری کوکا حقیقت تے لٹے دن دین دے جذبہ جذبہ دغه ورثه بلхар شي اسلامی حکومت لاو والقاضي او عالمان راولي د دک شکوک او شبهات دي داغي زاله بوشي نو کجدید بیا اسلام تر ګرځي بس مسلمان ا کدا شهر سو په جل کای بس غوچا چا سره لګینا نو مړکای په او بیا وسيلي بیا به بدنامي جبای کا فرشه دا بو سکرانا کای نو ار سړی ته انفرادی دا الله او رسول هغه قانون بناسو کې غسل لري فقاه دا چې خلکو د الله څخه به دین بدنام شي د مرتد وجلچا سزا ده دا په قاضي حکومت اسلامي وکړي کله دا سی چې چا پوري شي دیو جن دي خبره ته ډېر سوچ فکر کول پکاروي په دې باري اړه کوم څه ورکړي دا هغه روړ به مروانه کول او دې سوچ وکړي د کوهارت علاقې یو د معتبر نیک سړی و وی زروور ودا نصیب پوله غلط کارونه وکول نه دی بوالو ټکول مال یو راز وی بس بس په کلوال مولي وی غرور له وی ته خو ما ټکیو دی روان نه په بندې خدا زب وکم چتاو مړک او خزب په بڑا کم وی بس توبه په ویستو ای ما مړک ای دی م په شرم دی شرمای چې سکې به زما د طرف نه کو په خبره ووررسې دی که نه د داسې کې خو بسسم سړی د به لاس کولا شي چېسېخواه یو سری به شرم او قتللی مورت مرتب به حکومتې اسلامی ته او قای به ددن نه تپوسو کې دد د شکوکو شبحات ظله به وکې او لما او لیکې مستب دي چې یو درې وررضو پورې دلهمهلت میلا شي. ودا ایک دا, دا نقط لولو د خلقو د ویرو نزان شادر دا الله په يره کی بل کی مولا ل قاری رحم الله و اجيب واقعا ذکر کړي د عمر رضي الله انه دا عدل د شافه او د خوف الهي دی او ځنه ورته د گورنر نکه سترغه نا ورته وي چې نوې خبره عمر رضي الله انه ورته وي و یې اسنه روي سمو کړوي بس مونږه د اسلام د قانون مطابق قتل وي درې راځه مور نه کو چې هغه څه شک شوباوي زالې شي نه وي نا نور رضی الله ان الله سپور تکل ها بھائی وې زماره باندې حکم کړه نه موجود مو نه پیراجي ځان الاخرت ته پاره سو دا دای شي داسړي قتلول نه ندمه حکم خړې ان پر راضي یو مستحب عمل پر خوده لشه یو مستحب عمل پر خوده لشه او باغی باندې صحابي سمرد الله نېريږي اه مساله د مرتد کټوبه ونستا د بیا وري راځي کې نه چې وزیل کې بپرو دي بیا د قتلول غواړي جاب اغه اسلامي حکمدار نبي عليه الصلاه والسلام ابو موسا شمی رضی اللہ عنہ یمن ته لے گئے مسلم شریف حدیث سے بہ اور پس معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ لہ لہ لا پس ور لئی دے هغه ور تزر زر با له مو او راکو ششوی کتل داله په اس سور دے او یو سره تړل شوی ودا سوک دی ودا يهودیو نو اسلام راړو بیا يهودی شو وی راکو ش اور ته دا الله رسول حکم جي پورا کړي دي پورا کړي کوزه گپتا لبې مدنا سر کس اللہ اللہ و کسب دک سور لای کوزه کی سکه معاذب الزی الله ویلا اجلس حتا يقتل قدوا الله ورسوله ویجلس هغه ویند کینو دري پیری ورته وي او صحابي د کیناسو اورا کو زيدو فا او به ابو فصاح الشیخ اللہ عنہ حکم کو مرتدی قتل کو ناغرا خوشو بیا کیناسو خرجہ مسلم رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ذکر کڑی وای برثت و اسلام پیش کی نو کہ اسلام راڑو ور ندغہ کی بے قتل کی مګر کده وای مال لګنه ټرا کوي ځلک سوچ کو نو وی فئن تولا باراله کا اوجیله ثلاثه تا ایام ذری راز مهلت به ورت سوچ فکر مو کا ورکا خو بیا به دینه په لسره کې ان الذين بيشك حواکسان او داسنو برابر کې بیا راځي صلي الله علیه ا دې په نغوره پرونی او خبره ته روانه وایي دا مرو سوره جي د علماو تجربه هم نه کنه نه کنه رسوبه شیخ الاسلام تجربه روانه ده په زफार چې ختمي وي څوک چې آیاتونه د سکیلیش فق راځي قران کې سوره جي چې لفظ سکیدا وي چې څوک وایي الله به تلري کې ابن کثیر وایي د ټولو علماو تجربه لا چه امت پا پریشانو کیا یا اوکورو علا پریشانو کیا او سور ایاسینو انو اللہ پریشانو لڑے کئی امت پریشانو کی رئے کنا نو موق بدا چه کل دی مخ کی دورو کے چه تفریق کی ممت علباء و طالبات علوی چه نفل خواسم کاؤئی او سور ایاسینو انو اللہ پریشانو لڑے کنا موق نصد اسم نشکولے او کدامنگ پریویلو اللہ نو مطن پریشانو تکالیم مصبتنا لڑے کل مزه مونګه کافر اخرت به فجور شي په ټول څوکای سو ټول سور یاسین ووای په دغه نیت باندې وای تاسو وای چې دلیل نه وای له چې د احلیلو تجربه په بنایو وای لکه د شیخ الاسلام تجربه خلق مېني د دیوانو به کثیر ورته مو وای کړه ها ووای وای یاسین تر ووای